Сила и живот, том четвърти С любов се взима Беседа от 22 марта 1919 г. Град София С любов се взима Царството Божие с любов се взима, с обич се държи и с дух се крепи. Това е мотото, написано на вратата за Царството Божие. До сега всички искаха да вземат Царството Божие с сила. Но не успях. От сега нататък вече всеки трябва да се освободи от този възглед. Тоест, да се освободи от старата черупка на закона, от неговите окови, неговите възгледи. Царството Божие не със сила, а с любов се взима. Бог възлюби света, за да не погине всеки, който вярва в него. Когато се приеме, че Бог е възлюбил света, тогава става ясен и прочетеният стих. И тъй... Първият тон в живота е любовта. С нея животът започва. Имате ли този тон в себе си, ще имате и радост. Изгубите ли го? Явява се скръпта, която е признак на тази загуба. Както при певците загубили тона на песента си, изчезва хармонията на гласовете и песента не върви. Любовта е основен тон и основна сила. Човек, който люби, е всесилен. Той страх не знае. Любовта, за която ви говоря, е същата, която действа и у вас, но вие често мените то не Под думата царство се разбира простор, въплатяване, проявление на човешката душа. В това царство всички членове, т.е. камъните, които го съграждат, са живи. Царството Божие не е нещо мъртво, не се състои от правила и закони, а от живи същества, които живеят в една непреривна връзка. Всеки дом е едно царство в миниатюр. Бащата, майката и децата образуват едно малко царство. Когато има хармония и любов между всички членове на семейството, това царство се изявява и членовете му вкусват неговите блага. Сега, царството Божие трябва не само да се вземе с любов, но и да се държи с Поддумата Под думата държане се разбира вътрешно крепене което става от духа. Ето защо царството Божие с дух се крепи. Не считайте, че думите любов, обич и дух се отнасят само до царството Божие. Те се отнасят и до нашия обикновен живот така, както никоя мума или момък не могат да вземат своя другар без любов. Даже никаква вещ не може да си купите без любов, а по-напред трябва да я възжелаете, да я възлюбите. Отидете ли в някоя гостилница да се нахраните, или в някоя месарница да си купите нещо, пак ще вземете онова, което обичате. Обичта е вътрешна сила, която държи всичко в изправност, а духът обгражда онова, което имаме. Като поставим любовта в отношението към нашия дух, обичта към нашата душа и духа към нашето тяло, ние ще имаме разгадка на великия живот – който владее земята. Духът е единството, което се проявява във всички хора. Той е едно цяло, неделимо в себе си и във всички същества. Затова трябва да го любим с една и съща любов. Духът не може да се разделя. Той крепи цялото царство. Може да плачете, може да изливате много сълзи, но нямате ли любов? Царството Божие е далеч от вас. Цял живот може да постите, постоянно да се разкайвате, но нямате ли любов, царството Божие е далеч от вас. Да се покаяш, разбирам, да разтвориш сърцето си и да възприемеш любовта вътре в него. Друго покаяние не разбирам. Според този велик закон, вие трябва да обичате еднакво и доброто, и злото. Там е силата на човека. Любовта не познава зло. Може да кажете, че това е трудна работа. Други пък ще кажат, че децата влизат в Царството Божие. Влизат, но не могат да го взимат. Тези стари възгледи за може или не може са едно заблуждение. Ако оплета звъже краката ви, вие няма да можете да ходите. Но това не показва, че действително не можете. Съществува само една външна спънка, която ви пречи, но която можете да премахнете. Всеки човек, когато с любов повикате да ви помогне, ще дойде, защото винаги, когато призовете духа, той се отзовава. Злото в света се явява, когато престанем да любим духа, Тоест злото е отсъствие на любов към духа. Някой казва, че мрази еди кой си човек. Това значи, че той мрази себе си и затова всякога ще бъде нещастен. Сега, при днешния порядък на живота, вие можете да си представите много мъчноти. Днешната култура е едно въже, омотано около краката ви. Днешната политическа наука е второ въже, омотано около къщата ви. Днешната религия пък е друго въже, омотано около вашите деца. Новата религия, която иде, ще бъде религия без въжета, без символи, без свещеници и проповедници, без съдии и учители без търговци и земеделци, без мъже и жени. Бъдещата култура ще бъде царството на бащи и майки, на братя и сестри. Сигурно ви се вижда чудно, как ще може без учители. Тогава ще има един учител, един съдия, един мъж, една жена, а не много, както сега, защото днес светът страда от многото. Ако ме питате, как да разбирате това, ще ви кажа да го разбирате, както искате. Няма да ви го обяснявам. Духът, който слиза към земята, идва да повдигне човешката душа, която е жива и която, както казах, е най-същественото, най-ценното. Духът се прелива в душата и носи любов. Когато последната се влее в душата, тя обиква духа. После духът и душата се вливат в тялото, което е тяхното дете. Тогава Духът ще крепи Царството Божие, което е целокупното тяло. Вие всички съставлявате Царството Божие на земята. Затова именно Христос казва: В вас е Царството Божие. Това е факт, който може да се провери от всеки. Нека който иде от вас, отиде в някоя пустиня. Нека се изолира от всички същества, да остане сам, самичък. И нека каже колко е щастлив. Всички живи същества, от най-голямото до най-малкото, чувстват необходимостта от общение. Всички живеят, въздишат и казват. Завладейте ни чрез любов, дръжте ни чрез обич, крепете ни с дух. Всички, било деца, било възрастни, това търсят. Едно време, когато Господ създал света, слънчевите лъчи решили да слязат на земята. Облекли се в най-хубавите си светли премени и слезли да я посетят. Тези лъчи били седем сестри. Но щом слезли на земята, какво било очудването им, когато видели, че дрехите им от светли се превърнали в седем други цвята. Червен, портокален, зелен, жълт, ясносин, тъмносин и виолетов. Всяка сестра виждала промяната, която станала с нея, и се питали помежду си. Какво стана с нас, че толкова ни потъмняха дрехите? Също и разликата между вас се дължи на тези седем сестри, които слезли на земята. Някой от вас е червен, друг портокален, трети жълт, четвърти зелен и така нататък. Щом се намерили в това чудо, сестрите е написани на баща си. Татко, когато слязохме на земята, дрехите, които ни даде, се измениха. Толкова много, че едва се познаваме. Няма я вече тази първоначална светлина между нас. Тогава бащата отговорил на първата си дъщеря. Дъще, твоят червен свят показва, че ти носиш живот на земята и на хората, които толкова се оковаха в тези закони, че днес са мъртви. Кажи им, че твоята светлина се превърна в живот и затова това си червена. Така тази първа слънчева дъщеря дала живот на децата... И затова всички се спуснали да грабят, започнали да се борят и да си скубят косите, кой повече да вземе. На втората си дъщеря бащата написал ‒ Дъще, кажи на хората, че ти им носиш дихание, божествен живот, кажи им, че те трябва да работят, затова и твоят цвят е портукален. Хората обаче не е разбрали какво е работа, а започнали да се трудят и да се мъчат. Днес в синца се намираме в това положение. Разболя ли се някои, викаме лекари, или започваме да го тъпчем сядене, като че ли лекарите и многото храна ще му задържат живота. Това е заблуждение. Знаете ли, как се хранят ангелите? Знаете ли, как се храни детето в отробата на майка си? Само ли се храни? Или го храни майката? На третата си дъщеря бащата написал. Дъще. Кажи на хората да не държат очите си, сведени надолу, да не търсят богатствата, а да гледат нагоре. Душите им да растат с вековете, да бъдат вечно зелени, какъвто е твоят свят. На четвъртата си дъщеря написал Кажи на хората, че след всеки растеж има узряване, има жътва и че събраният плод трябва да бъде общ за всички. Това, което расте, го давам на всички общо и еднакво. И трябва да се подели по-братски, т.е. всеки да вземе само толкова, колкото му трябва. На петата си дъщеря, бащата написал, «Дъще, твоите дрехи са сини, защото ти носиш истината, носиш начина, по който хората да не изтиват, т.е. начина, как да се запазва божествената топлина в душата на хората». Следователно, истината означава да имаш онзи вътрешен метод, чрез който да не изстиваш. Проверете на практика и ще видите, че омразата всякога е едно изстиване. Недоволството също е изстиване. Всички противоречия в света са все изстивания и обратно. Всяка хармония е божествена топлина и е една истина. Истината е метод, начин, сила за задържане на божествената топлина в човешката душа. Шестото писмо Адресирано до шестата дъщеря, ще го прескоча. Няма да го разпечатвам, ще оставя вие да го разгадаете, защото другарката на шестата сестра я няма, а аз не говоря на един човек, но на двама. Ще премина към Аметистовия цвят. На седмата, последната своя дъщеря, бащата написал. Дъще, да кажи на хората, че царството Божие с любов се взима. С обич се крепи. И дух се държи. Затова и твоите дрехи са аметистови. Днешният ден има символично отношение към бъдещето. Бъдещата култура ще бъде култура на любовта, култура на обичта и култура на духа. Любовта е сила, която лекува всички болести и недъзи. Няма по-добър лекар от нея в света. Всеки, който иска да лекува. Или да придобие нещо, трябва да има любов в себе си. Не се старайте да разгадавате какво нещо е любовта. Не я чуплете. Само я опитайте. Разгадаването е механично действие. Често вие питате децата колко ви обичат. И те посочват сърце, като ги разтварят повече или по-малко широко според степента на любовта. За братчето си посочат половин пръстче. За голямата си сестра посочват повече, за майка си още повече, а когато показват колко обичат баща си, съвсем разтварят ръцете си, т.е. показват, че го обичат най-много, толкова колкото целият свят. Широко разтворените ръце на детето показват, че обеща им е колкото цялата вселена. Децата обичат баща си повече, защото бащата означава Бог, т.е. баща и Бог са синонимни думи. Ако във вашите бащи и майки вие виждате не човеци, а Бога, веднага този закон ще ви стане ясен. А сега казвате, този да обесим, онзи да обесим, този е крадец, онзи лъжец и така нататък. С това въпросът не се разрешава. Тези седем сестри първоначално са слезли на земята, после са се върнали на небето, но сега отново идват света, вече в нова форма. Зора се чудна зазорява. Зора на какво? Зора на светъл нов живот. Щом има зора, ще има и лъчи, които вече идват. И те трябва да ви намерят в положението на онзи млад и красив древен цар, който отишъл на лов в една гора, и някъде след десетия ден на пътя му се изпречила една много красива боса девица, преследвана от злосторници. Като видяла младия момък. Тя го помолила да я избави, без да подозира, че той е цар. Царят е завел в шатра си, направил и легло, поставил я да си легне, и тогава тя се обърнала към него и го запитала. Ти няма ли да ми направиш някакво зло? Няма ли да злоупотребиш доверието, което имам към теб? Той отговорил, бъди спокойна в моя шатър, ти си в пълна безопасност. Така тази мума не пожелала да ожени за царския син, и на другия ден той е изпратил с всички почести. Това е една загадка в света. Колцина днес биха се отнесли така благородно с тази мума, ако тя попаднеше в шатра им. Колцина ще ха да имат доблестта да не се докоснат до нея. Ето въпросът, който трябва да разрешите. Девицата е вашата душа, която трябва да пазите чиста вътре в себе си. Вие, които учите Христовото учение и ме слушате, едно чувате, а друго разбирате. Щом видите девицата, вие си казвате, не може ли тя да ни стане наложница, не може ли да донесе пари от баща си, разполагали със средства? Не, тази девица само е изпитала царския син, но и двамата са издържали изпита. Затова Христос казва, синовете на Възкресението нито се женят. Нито за женитба мислят. Това значи да не изнасилвате момата, когато влезе в шатра. И ако ме питате, защо не може да възприемете това учение, отговарям ви, защото сте изнасилили тази девица. Без да ви упреквам, казвам, че няма човек, който да не е изнасилил своята душа. Един хамалин във Варна казваше на душата си така. Ти или ще работиш, или ще те направи овчар. А ако и това не искаш да работиш, ще те туря да чистиш буклуци. Хиляди, хиляди хора има, които са пратили душите си на такава нечиста работа. Душата ни не е нито за хамалин, нито за овчар, нито за слуга, който да чисти буклуци. Тя е душа, която се обич да поддържа царството Божие, а царството Божие са синовете ви, които ще дойдат в бъдеще, т.е. синовете на безсмъртието. Не мислете, че имам желание да ви упреквам. Аз днес обичам злобата толкова, колкото и е любовта. Обичам крадеца толкова, колкото и онзи, който не краде. За мен е добър и този, който лъже, и онзи, който не лъже. Що е лъжа? Тя си има свои причини и е лъжа само при дадени условия. Например, ако човек няма какво да вземе от вас, ще ви излъжи, ли, ще ви ограби ли? Но ако имате пари, скъпоценни камъни или друго, той ще ви излъже. Или пък, ако се родил във вашия дом и му давате всичко, ако разполага с всичкото ваше състояние и му казвате, приятелю, всичко това е твое, каква е нужда има той да ви лъже? Следователно, лъжата произлиза от вътрешното ограничение на човешката душа. Тоест, ограничете човека и ще създадете лъжата. Например, майка казва на детето си да не пипа, еди къде си, но то пипва и за да прикрие простъпката си, излъгва. Не ограничавайте детето си, а му кажи, имаш всичко на разположение. Не говоря за сегашните ви деца, а за вас. Тоест, за това как трябва вие да мислите днес. Казвате, че трябва да поправите света. Няма какво да го поправяте. Светът сте вие. Царството Божие с любов се взима, с обич се държи, с дух се крепи. А старият превод казваше, царството Божие се взима с сила. И наистина днес и българи, и англичани, и германци, и французи всички искат да вземат царството Божие с сила. И болшевиките по същия начин искат да го вземат и казват, трябва да избесим и да изколем всички престъпници, за да се оправи светът. Добре, но кой ще остане тогава? Светът е сит на кражби, на всички видове грехове и е пълен с бесилки. И болшевиките нищо няма да оправят, само още повече ще се борят и ще разрушат. Нямам нищо против тях, но трябва да се разбере, че бъдещата култура е само у хората, които взимат царството Божие с любов, които го държат с обич, а го крепят с дух. Ето панацеята за всички ваши нещастия. При тези условия за един ден, ще може да възобновите домовете си и всеки ден ще може да възкръсвате. Днес е денят на възкресението. Ще ме запитате, дали можете да възкръснете. Слънцето казва, можете. Да няма плач, да няма скръп. Плачът е остатък от старата култура. Старите хора плачат а в новата култура не трябва да има и помен от плач. Не допускайте в себе си никаква скръп. Усещайте е тъй, както параходът усеща вълните, които се блъскат върху бордовете му. Само външно. А вътрешно бъдете тихи и спокойни. Управлявайте вашите кораби с любов. Сега жените ще попитат, какво да правят с мъжете си, когато не ги оставят на спокойствие. Кой е вашият мъж и къде е той? Мъжът ви е в друг кораб. Оставете го да се грижи за себе си. А ти си в съвсем друг кораб. Питате се, какво ще стане с кораба на другия. Опасявате се да не потъне. Някои казват, от моя кораб аз ще оправя другия. И започват да се оправят. По какъв начин? Оправят се с гранати. Хвърлят по кораба една, две, три и повече гранати докато той се обърне, докато се изсипа от него любовта и обичта. А след това казват, за това ли се оженихме? Това е старата култура на женидбата. Господ никъде не е писал хората да се женят. Думите «жена» и «жик» проистичат от един и същи глагол. Жигосвам. Хората се жигосват, но това не е женидба. Писанието казва, което Бог е съчетал, да не се разваля, защото то е съчетание вътрешно. Често казвате за младите, да ги оженим. Можете да ги ожените, има разни женидби, християнски, мухамедански, будистки и така нататък, но при всички тях хората все се жигостват. Тогава започват да дирят истината, да търсят кой народ е най-благородният. В света има само един благороден народ — народът на божествената любов, на божествената обич и на Божествения дух. Ще ме попитате навярно, към кой народ спадат българите. Когато изучавате окултизма, проследете и вижте, как се се проявили първите раси и после как се е появил българският народ. Всичките раси представляват едно човечество. Една раса не е цялото човечество а е преходен стадий, като един лъч от светлината. И всяка раса, всеки лъч носи в себе си известни зародиши, които може да развие. Следователно, всяка душа минава през седем фази и това, което се съдържа в нея, това е и цялото човечество и обратно. С други думи, когато изучите вашия живот, вие ще изучите живота и на цялото човечество. Ще кажете, че това е много лесна работа. Не е много лесна, но не е и много трудна работа. Можете и вярвам, че сте я разбрали. И така, ако сте разбрали всичко това, вложете тази любов в себе си, но не обикновената любов, а онази, която при тия големи нещастия света, ще внесе нова радост във вас. Щом дойде тази божествена любов, тя ще очисти всичко. Сега вие питате, какво ще решат на конференцията. Не се безпокойте за това. Аз ще ви кажа какво. Това, което ще решат там, ще бъде стара култура. Но днес и Господ взима решение и казва. Царството Божие на земята с любов се взима, с обич се държи и с дух се крепи. «И онзи народ, който има Моята любов, Моята обич и Моя дух, ще бъде най-великият народ в света. Онзи човек, който има Моята любов, Моята обич и Моя дух, ще бъде най-великият човек в света». Тъй казва Господ, заедно с всички ангели, свети и велики духове. Следователно, ако обикнем Бога, ние ще бъдем най-великият народ... Ще бъдем най-благородните хора в света, велики по любов, по обич, по крепост и сила. Царството Божие идва за вас! Днес искам да скъсам всички вериги, в които сте оковани и да ги захвърля. Искам да превърна всички затвори в храмове, в които да слезе Божественият Дух, Господ на всичката пълнота. От Него излиза всичката сила. Чрез него се прояви Словото в света, и Словото стана човек. Ще кажете, ето един анархист. Да, анархист, който иска чрез божествената любов, обич и дух да разруши стая свят и да се гради нов. Какъв именно? Във всички ще разруша всяка омраза и всяка лъжа. Когато срещна някой, който знае да лъже, казвам, Приятелю! Обичам те, защото умееш да лъжеш. Щом един човек не ми казва истината, това показва, че не съм толкова истинно любив. Всеки пратеник трябва да говори истината, защото Господ не търпи лъжи и ще освободи хората от тях. Господ е написал на знамето си – «Свобода, равенство и братство за всички, от най-малките до най големите същества». Днес всички хамбари ще се разтворят, всичко ще се разпредели поравно и на всички ще се дадат условия за развитие. А онзи, който не се покори на божествения закон, ще бъде пропаден извън пределите на земята. Запомнете това и го разкажете на всички. Всичко това ще се сбъдне. Всички, които ме слушате днес, ще бъдете свидетели на това велико божествено дело. Господ е казал това... И Неговите думи са неизменяеми. Господ, който е създал света, който е говорил чрез Христа и всички пророци, ще смъкне лъжата и измамата. Реплика Амин Амин е за този, който има любов, обич и дух. Това, изтълкувано на ваш език, означава човек, който има мъж, жена и дете. Във вашия език жените и мъжете са станали за посмешите. Мъжът се оплаква от жена си, жената от мъжа си, децата от родителите си и така нататък. Тогава питам, каква е тази любов, този обич и този дух. За да възкръснете, вложете в себе си божествения дух. Сега най-малко три неща изисквам от вас. Едни да станат, други да оживеят, а трети да възкръснат. Само така ще забравите вашата стара култура според която започвате добре и свършвате зле, или започвате зле и свършвате зле. Сега трябва да освоите следното: Да започвате зле и да свършвате добре. Или да започвате добре и да свършвате добре. На съвременен християнски език това значи, че има четири категории хора. Първи, които вярват в Бога, но не живеят по Бога. Втори, които не вярват в Бога, и не живеят по Бога. Трети, които не вярват в Бога, но живеят по Бога. И четвърти, които вярват в Бога и живеят по Бога. Първите две категории, които са хора на старата култура, ги оставям настрана. Защото в бъдеще имам нужда от последните две категории. Тоест от тези, които вярват в Бога и живеят по Бога. И тези, които не вярват в Бога, но живеят по Бога. Ние имаме нужда от оглашени, които не вярват, започват зле, но свършват добре, и от хора, които започват добре и свършват добре. Искам да сте в една от двете последни категории. Искам да изхвърлите от душите, сърцата, ума и главите си всички стари вярвания, които досега са ви отдалечавали от Бога на любовта. И тогава думите ми ще бъдат ясни. И тогава ще преживеете един момент от Божествената любов, който струва много повече, отколкото всички знания, които имате, макар и придобити от хиляди години. Този преживян момент съдържа целокупността на Вселената, а знанията, които имате, са само нищожни придобивки. От сега нататък искам да не ме занимавате с вашите скърби, да не ми разказвате, какво се е случило с вас. Какви разправии сте имали, какви нещастия са ви сполетели. Ако някой е жаден, гладен или скръбен, ще го напоя, ще го нахраня, ще го утеша. Но да изслушвам какви вземания давания имал, не е моя длъжност. Оставете това за служителите на старата култура. Пари, ризи, чорапи, обуща, нищо не минусете и се освободете от мисълта да ме ми подкупвате с тези свои неща. Аз мога да работя, както всеки от вас. Ти ръце виждате ли ги? Мога да придобия хляба си с труд. Ако можете да сторите това нещо с любов, нямам нищо против. На драго сърце ще го приема. Ще ви посрещна, ще ви целуна и ще ви кажа. Елате в царството Божие. В противен случай ще ви кажа. Приятелю, ти не си влязал през вратата на любовта. Ако можете да изпълните всичко в името на божествената любов и обич, добре, но вън от тях аз не съществувам. Това е божественото учение в алегоричен смисъл. Искам да ви представя това, което едно време Великият Господ е говорил на първия човек в рая и после е говорил чрез всички пророци и Христа. Някои от пророците са разбирали Бога, но някои не са го разбирали. Изопачили са думите му, и те вече не са предадени така, както са били в първите времена. Защото много пророци са лъгали. Но ние благодарим и на лъжите им. Те са имали причини да лъжат. Например, пророкът го е страх, че ще го затворят или обесят. Затова поизопачава нещата, за да тръгнат след него. Господ казва, че България ще стане велика и ще завладее целият свят. Неприятелю, този пророк лъже. Аз ще ви пророкувам така. Ако българският народ може да взима царството Божие чрез любов, ако може да го държи с обич и да го крепи с дух, тогава той ще бъде най-великият народ, а царят му, безразлично кой е той, също ще бъде най-великият. Може за цар да е турен най-последният българин — овчар или говедар, но аз ще имам най-голямо почитание към него ако той може да приложи това. Така трябва да се гледа на въпроса. Всеки, който е роден и вдъхновен от любов, обич и дух, в жилите му тече царска кръв. Бих желал във всички вас да тече такава кръв. Искам да забравите вчерашния ден. Мен там ме няма вече. Днес е 9 март, аз съм вън от гроба, плащаницата я няма вече на главата ми, и аз съм готов на всичко. Разбирате ли добре? Когато българинът иска да каже, че е готов на всичко, той казва, че вече е разпасал пояса си. А това на божествен език значи, че вместо хората да ме лъжат, аз се запретвам на работа. Ако в света още има зло, това значи, че още не съм си извършил работата, Тоест, не съм дал колкото трябва от своята любов и от своя дух. Светът нямаше да падне, ако му бях дал това нещо. Някой ми се оплаква от някакво нещастие, а аз си казвам. Дънов, разбра ли какво си направил? Този човек имаше нужда повече да му дадеш. И за това отнес аз започвам да поправям всичките си погрешки от хиляди векове. Ще кажете колко е добър господин Дънов. Не говорете за добрина, а говорете само за любов. Обич и крепост на духа. Не мислете, че аз се различавам от вас. Не, между мен и вас няма никаква разлика. Ако има, тя е само външна, а по същество, по вътрешно съдържание и по происход от Божествения дух, в синца сме едно и също. Вашите скърби са и мои, но понеже аз вече не признавам скърби и омрази света, освен, че съществуват като сенки, то и вие трябва да се откажете от тях. Какво е скръп и омраза, не зная. Имам само усещане за тях. Например, някой страда от зъб и казва, че никога няма да забрави тази болка. Но зъбът му минава, той всичко забравя, оставя само спомен от болката, който е иллюзия на нашия ум. Днес Господ ви говори на прост език. Необходимо е само да пожелаете да го разберете и послушате. Възможно е, когато си отидете вкъщи да се запитате, какво ли мога да направя. Не мислете какво можете да направите. Когато отидете на гарата, питате ли какво трябва да направите за локомотива? Дали има нужда от вода, въглище или масло? Не. Само ви питат, дали ще пътувате. Влезте във вагона. И не мислете нито за въглища, нито за вода, нито за маслото на колелетата. Когато наследната станция влакът спре, слезте и тогава помислете, какво трябва да направите понататък за Царството Божие. Това го говоря на ваш език. Разтворете ДУШИТЕ СИ Вместо да ги разтворите, вие ги щупвате, както някой, който не може да отвори някой шише, го щупва. Всяко нещо си има специален начин за отваряне. Отворете ума и сърцето си, и онова, което от хиляди години не сте разбрали, ще го разберете сега. Всички сте много богати. Не виждате колко много имате в касите си. Оттрупани сте с богатства. А гледате колко са богати другите. Аз ще пратя комисия, която да ревизира състоянието на вашите каси и да види какво брашно, масло, маслини, захар... И други неща имате в зимниците си. Ревизия ще има. Каси ще се отварят. Зато и ви казвам. Направете си приятели от богатството на неправдата. Преведено на ваш език, това означава, дрехата, която носите и вече ви е неприятна, да я изперете, за да ви стане приятна. В днешните усилни времена хората извадиха захвърлените дрехи от килерите си и го подновиха. Това значи да си направите приятели от богатството на неправдата. И тъй, царството Божие с любов се взима, с обич се държи и с дух се крепи. Сега поуспокойте се, защото забелязвам едно хипнотично състояние у вас. Аз обаче не искам да ви хипнотизирам. Успокойте се и не бързите. Искам да мислите сериозно. Царството Божие Любовта Обичта, духът никога не бързат. Без друго трябва да проявим това, което Бог иска. Даже сме закъснели в проявлението му. Голяма част от живота си сме употребили за нищо и никакви неща, които Бог не иска. За това са дошли страданията и нещастията. Но днес аз обръщам Нов лист, И на него ще пише за жената така. Намериш ли мъжа си неразположен? Кажи му, че ще го обикнеш, защото сега не си го обичала. Твоят Господ е в мъжа ти. Възлюби го и после му кажи. Господи ще възлюбя и духът ти, ще обикна и душата, и тялото ти. Ако дъщеря ви не е разположена, кажете и същото. Обърнете се към Господа и кажете. Господи, искам да ми помогнеш да разкъсам всички стари вериги. От всички ви искам да си подадете ръка, да заработите кой както знае. Създайте си колкото искате, кръжоци. Проповядвайте където искате – по църкви, стъгди, училища и други, по какъвто щете начин да работете. Никакви ограничения, никаква дисциплина и закон не е ви турям в това. Ако нямате трите неща, за които ви говорих – любов, обич и дух – старият закон е във вас. А ако ги имате, ще извършите чудеса. Днес целият български народ може да каже на Европа достатъчно това робство. Господ, на когато се кланяме, казва, че царството Божие с любов се взима, с обич се държи и с дух се крепи. И ние сме решили от сега нататък с любов да го вземем. До сега сте искали да бъдете само духовни хора. Не... Бъдете обществени, политически, културни и духовни хора. На мъже, жени, деца на всички еднакво препоръчвам това правило. Този е великият закон на свободата. Не питайте дали вече е дошло време. Успали сте се много. Вдигнете завесата, отворете прозорците и ще видите, че слънцето отдавна е изгряло. У някои от вас скепенците са затворени и казвате не е съмнало още. Докато станете, слънцето ще залезе, а вие ще продължавате да мислите, че още не е изгряло. Ще лежите и така ще пропуснете и новия изгрев. Божественото слънце вече е изгряло. Дръжте се за божествените правила, работете разумно и никога няма да паднете. Кажете на брата си. Аз те обичам, братко. Ще те крепя с духа си. И на моето легло ще си в пълна безопасност. Нито косъм няма да падна от главата ти. И така вчерашните сметки не въжат вече. Божественият закон не признава никакви полици, никакви задължения. Вие често питате, дали съглашението ще наложи на България контрибуция. Ако вървите по стария закон, ще ви наложат големи контрибуции които с десетки и стотици години няма да можете да изплатите. Вървите ли по новия закон? Прилагате ли импулса да вземете царството Божие с любов, да го държите с обич и да го крепите с дух? Никаква контрибуция няма да има. Мога да ви кажат, но въпреки всичко ще ви наложим контрибуции. Нищо. Ние ви обичаме. Всякога дръжте в ума си този стих и бъдещето ще бъде добро, както за вас. Така и за целия български народ. Ако българите приемат този стих, ако вярват и вървят по него, това е добре, а ако не го приемат, пак е добре, защото все един или два народа ще го приемат. Такъв е девизът на дверите на Царството Божие. Това е учил едно време Христос, това са учили и всички негови последователи. За това ги вземаха за анархисти, за това пострадаха. Днес всички казват, че земята е юдол плачевна. Не. Юдол плачевна е неразбрания човешки живот. Земята е благословена наша майка, която ни дава всички блага. Защо роптаем против нея? Земята ни дава цветове, плодове, всякакви храни, прегръщани и ни утешава. Не земята е грешна, а грешни сме ние, които не разбираме този велик закон. Опетнили сме го. Опетнили сме и нашата майка. Ако ме попитате какво ще бъде бъдещето ви, ще ви предскажа, че ако всеки от вас възприеме Божията любов, обич и дух, в бъдеще ще стане цар или царица. Тъй, че ако всички ме слушате, ще ви направя царе, царици и князе. Ако възприемете това, което ви препоръчвам, няма да бъдете прости хора. Не казвайте като Давид в гряхме за зачена майка ми. Днес ще бъдете заченети от Божествената любов, ще бъдете въздигнати от Божествената обич и ще бъдете възкресени чрез Божествения дух. Искам всеки от вас да призове Господа. В писанието се казва, призови ме в ден скръбен. Аз казвам, призовете Бога в дене на Неговата любов, обич и дух и Той ще ви даде всичко, което желаете. Тогава няма вече да има скръб и всяка сълза ще се заличи от очите ви. Сега ще ме запитате, защо още сте скръбни, защото живеете в Стария Завет. Всеки, който има скръб в себе си, той е в миналия, а не в днешния ден. В днешния ден няма скръб, защото в него Господ царува. И тъй днес едни от вас ще бъдат заченети, за да станат. Други ще бъдат заченати, за да оживеят, а трети ще бъдат заченати, за да възкръснат. Всеки от вас ще попадне в една от тези три категории. Отворете ума си за развитието на вашата душа и ще разберете най-великите тайни, ще имате общение с ангелите и светиите, ще разберете какво има горе, ще ми от слава в слава, от едно слънце в друго, от една планетна система в друга. Не позволявам никакво съмнение. Когато се върнете вкъщи, да не започнете да се питате, дали е вярно всичко това. Съмнението е вчерашният, стария човек. Не му вярвайте. Има два вида вяра – да вярваш в лъжата и в истината. Съвременната вяра са събрани най-лошите птици, които са омърсили гнездото на дървото. Ако вярваш, че има смърт, че има болести, че няма нищо хубаво в света, това е вярата на Луцифер – Вярвайте в любовта, в обичта, в духа, във всичко добро, което Бог е създал. Не искам старите да бъдат млади и младите стари, а искам всички да бъдат умни, мъдри. Младият подразбира силен човек, а старият мъдър човек. Затова старият ще каже на младия. Аз имам знания, а ти имаш сила. Ела, братко, да работим! А сега младите казват... Когато стана по-възрастен, тогава ще работя. Няма какво да ставаш възрастен. Ти и сега си такъв. Майката пък казва на детето си. Ако станеш по-добро, ще те обикна. Не лъжете децата си. Обичайте ги, макар и да са лоши. Ако са добри, те няма да имат нужда от вашата любов. Смешно ще бъде да дойде лекар, за да ме лекува, когато съм здрав. Но когато съм болен, ще го приема. Казвате, за да обикна някого, той трябва да бъде чист. Не. Сега в това състояние го обикни, защото той има нужда от теб днес. Както виждам днес, вие имате нужда от масажи и аз ги правя. Мачкам крака и ръце. Ще кажете, как майсторски разтриваш. Ще ме извините, но днес съм лекар в болницата и правя операции. Някой каза, че Дънов е против операциите, но яселото трябва да се изреже, а здравото трябва да остане. Щом излезете от болницата, ще дойда в думави ви, но няма да си носят церовете няма да ви меря пулса, няма да ви гледам очите, а ще ви целуна по-божествено му. целувки трябва да има само на небето, но не и на земята, защото тук има зарази. Тук мъже и жени започват по небесно а свършат по земно Докато са млади, раздават си много целувки, а когато стареят, целувките вече ги няма. Обратно трябва да се постъпи. Най-напред да се започне с по една целувка в година, после да се премине на по една целувка в месец, по една целувка в седмица, по една на ден, по една на час и така постепенно да се увеличава. Така трябва да се върви по закона на любовта. Казано е в писанието, целувайте се със свято целувание. Когато жените ме слушат, ще се запитат, има ли право чушт мъж да ги целува. Обърнете внимание, че аз не признавам мъже и жени, девици и момци, а признавам само човеци. А всеки човек е ваш брат, ваша сестра, ваш приятел и така нататък. И ако твоят брат те срещне в Царството Божие и не те целуне, той прави престъпление. Тъй както днес е престъпление чуш мъж, да целуне нечия жена. Днес такива мъже ги изпъждат, а в Царството Божие е обратно. Когато влезеш без целувка, изпъждат те и ти казват да слезеш на земята. Казвате, че е хубаво да сте на земята. Хубаво е но само тогава, когато смъртното се облече в безсмъртно, а не чистото в чисто. Затова ви казвам да съблечете старите си дрехи, старите си вярвания и навици. И не мислете какво е казал Дънов, какво е писал един или друг. Гледайте това, което казва някой, дали е вярно или не. И ако е вярно, приемете този човек и го целунете. Ако не е вярно, кажете му, че се опитва да ви целува по лош начин, и му покажете пътя. Когато четете някой роман и у вас се вмъкне някоя лоша мисъл, авторът ви е целунал лъжливо. Тогава му кажете навън. Ако можете да възкресите някого, ако можете гладен да нахраните или жаден да напоите, целунете го. Дайте една отлична целувка на неговата душа, на неговия дух. Не принизявайте смисъла. Не ви говоря за целомъдреност и не искам лъжлива целомъдреност от вас. Днешната ми целомъдреност е лъжлива, но и вашата е такава, защото ние още не сме чисти, не сме в Царството Божие. Но можем в един миг да бъдем чисти. Според закона на прераждането, пречистването може да стане за хиляди години, но може да стане и за един миг. Има случаи, когато човек моментално пада но има и случаи, когато моментално се повдига. И едното, и другото е вярно. Сега няма да ви пожелавам никакво благословение, защото благословение без любов е лъжа. Върнете се при наскърбените ваши братя, сестри, приятели и слуги и им кажете. Царството Божие с любов се взима. Собич се държи и с дух се крепи. Бих желал сега всички да се пръснете из София и да държите беседи. Така ще турите целият град в тревога. Както аз не ви повиках в това събране на сила или с особени покани, така и вие срещнете едно го и го наставете. По този начин вие ще създадете едно велико събрание. Обикнете го и разберете какво велико нещо е човешката душа. На жените казвам – обикнете се. На мъжете казвам – възлюбете се. На децата ви казвам – с дух се крепете. На бабите казвам – обикнете се. На дядовците казвам – любете се. На правноците им казвам – с дух се крепете. Всяка млада мома да хване стар дяде. Всяки млад момък да хване стара баба. Защото в тези стари баби и дядовци се крие царската дъщеря. Когато старата баба се съблеча от старите си дрипери, тя ще излезе като красива пеперуда и ще каже ‒ Аз не съм баба, аз съм царската дъщеря, която търсите. Когато дядото съблече своите дрипели, ще каже ‒ Аз не съм стар дядо, аз съм Левент момък, аз съм царският син, бях само скрит в тази черук. Потърсете и ще намерите вашата любов, вашата обича и вашия дух. Любовта ще намерите в дядото, обичта ще намерите в бабата а духа ще намерите във внуците или любовта ще намерите в мъжете, обичта в жените, а духа в децата. Във всяка девица и във всеки момък ще намерите и любовта, и обичта, и духа. И сега аз поставям замото на бъдещия ви живот на земята да бъдете девствени, Тоест да имате любов, обич и дух, да стоите по-горе от всяко вярване. Религиозно общество изхващения. Да се обедините с Бога и да кажете: Господи, ние с любов ще Ти служим. С Обит ще поддържаме царството ти и из Дух ще го крепим. 22 март 1919 г. град София.